45 anos am tu.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 Já temos outro lado do fío telefónico a primeira en convidada é nada menos que Adela Clorinda Figueroa a uh -huh. Panise, que ela a asina con Curra Figueroa uh -huh. pero vamos a saludarle Daria Ben Vida, moi boa tarde cura. Hola, boa tarde, boa tarde Cataluña Boa tarde Curra Ben Vida, moitísimas grazas por atender a nosa Olar de tantos galegos que pón buscar a vida E vale. se foro moi ben acollidos, normalmente. Si, normalmente é que galegos somos ben acollidos. Claro que sí. E a gente sempre moi ben acollida en Cataluña. Pois, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e o noso convite. En primeiro lugar, felicitacións por ese traballo tan, tan interesante que estás a facer como, como biólogo, como, como activista e como escritora galega. Que, por certo, teríamos que falar moitísimo precisamente da, das túas eh, publicacións últimamente, non? Bueno, pois pues, sí, sí, Claro que sí É sí. unha realidade, vamos, o que queirás de... De... Que queirá de preguntar Tanto eh, Pois pues, non é ido da, da literatura Como Como tamén no, na é Conexía eh, bueno, Na ciencia tamén, un pouquinho Divulgadora científica tamén pun algo, sí Claro, bueno, temos te de, de fondo aí un pequeno sonido, non sei se si é que tens so, o, o, o máis libre, non sei, a verdade é que nos escoitámono ah, es un pouco. Teño máis libre, pero non hai ruido ningun aquí, eh? Bueno, É Igual, o caso é que queremos falar contigo eh, Curra, Adela ou, ou como como sí, quieras que te, que, te chamem, que, que te chamemos A verdade é que o teu traballo ten moitísimo que ver xa digo co, coa, coa, hai, hai poucos días me parece que o dia 26 presentaste dous libros, non? Si, sí, si sí, sí, Matria é máis a, a cuadratura do círculo que son uh -huh. os dous últimos que teño máis agora espanxa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 Vi visitable, non? Ah, bueno eh, non so somos de origen celta somos celta atlánticos <risa> entón, os celtas somos poetas e somos creativos sí, a arte sí. realmente é casi digamos consustancial con nosa con idiosincrasia con nosa manera de ser mm. e aquí hai moitísima aquí escreuse moito e faxe moita poesía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 Sí, esos foros foros educativos. Esto fixéndolo en fo entre outra compañeira, Maiceu, que as dúas fomos fixemos o mestrado en educación ambiental, o primeiro que se ticho en España, uh -huh. que, con, con María Novo. Uh -huh. Eh, como bueno, como resultado daquela metade, daquele traballo conxunto, foi mis, eh, fixemos un estoxos educativos de loita contra o lume. Foi unha uh -huh. época en Galita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 É, é moi grave, si. Sí. Si, sí, si. Sí, e iso pois pues, inda fasilía máis o, a, exact, a natureza, eh, non o feito de que chova despois de despois por... da chuvia, des, claro. despois do defensa incenio... augas que baixan tan, tan sucias. Sí. Uh -huh. sí, bueno, sí, hai sí. po hai pobes que te, non poden utilizar a a a auga para lavarse nin para cociñar nin para. Non, o foi terrible, foi terrible. Eu sí. penso que estamos un pouco a consecuencia a a en Galista nos está indicando que aí dúas, dúas galizas claramente definidas é eh? os, os do Partido Popular e a as xente así de dereitas rinxe de nós cando de cando chamamos a naballada do capital, esa autopista uh -huh. que se fixo entre Coruña e Vigo, uh -huh. pero realmente marcou dúas galixas, porque unha é tremendamente desenvolvida, que é a Galiza do, do Occidente, a Galiza uh -huh. marítima e eh, con con Vigo e con Coruña e mm. Ferrol e Vila García fin ao frente, e a outra é a Galiza do interior, Entendi. que a Galiza agrícola é claro. fornecedora de alimentos fundamentalmente, pero o Orense mm, pois dentro das, dentro disso pois moito máis deprimida, e aí claro ao ser máis deprimido o, o, o lume é máis grave porque mm. todo todos os todas as cousas que contestan, cando non hai democracia, cando non hai mm. auténtica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 Eh, tamén vivindo na, nas aldeas uh -huh. e eh, eh non perdendo o contacto coa terra claro, precisamente... porque outro día falábamos a un paisano, bueno, estábamos falando e falábamos das queimías que houve, pois o mismo un ourense, que embaldeou todo eso que quedou abra, abrazado e sí, sí. entonces digo é uh, que hai dúas galicias a queimada e a real hmm. pois pues, sí. yeah.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 Eh, da asociación, da asociación daquí de Lugo ah, eh, bueno, me, a veces como quero falar e non me sai mas, de, de, de, de prosa, de relato claro sin que, uh -huh. tamén teño algo, si, sí, si sí.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 sobre eso pues construí una novela pues o, a Mujer muller dauda que son mujeres que buscan o amar o identidad, ¿no? De sí, sí, sí. estos son un pocos meus motivos, ¿no?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 ou foi a loita polos vertidos radioactivos, pois eu, eu e máis fomos por toda por todo Europa, polos centros mm -hmm. galegos a recabar apoios e, e, e conseguímolos. Cando foi, por exemplo, da defensa da cova Iros, non sei se vos sona, mm -hmm. mm -hmm. é unha cova sí, sí, que sí, sí. existe en a Castela e que ten restos de habitación humana de 180 mil anos, 40 mil anos agora, mm -hmm. pintura rupestres,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 Obrigada, Eus. Eu. Toma Eus, obrigada, vale? Eu quillei te dicir unha cousa sí. que como miña aboa era unha galeguista... Mm.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 Viva por Alcalde egos no